sau de niște predicatori la un orator, un profesor de oratorie, să-i să, să predice, să vorbească în public și ăsta stă așa cu ei de vorbă, să-i cunoască mai bine, stau ei așa la... -a așa. De da, de niște predicatori să-i ia cursul de oratorie. Acum, creștine, creștin, lecțiile sunt la fel, mesajul trebuie prezentat în băniștarei. Da. După ce stă el de vorbă cu ei, le zice, poi voi n aveți nevoie de să luați lecții de torie. Știu care e problema voastră. Problema voastră e că voi nu credeți în ce spuneți acolo, la biserică. Fie că atât timp cât am stat aici și am vorbit despre afaceri, despre viața de zi cu zi, despre sport, despre lucrurile astea, ați fost foarte convingători, foarte aprinși, foarte implicați în discuție. Dacă ați făcut același lucru și la bisericile voastre, n-ați avut nicio faptă de problemă. Așa că, Mesajul Lui Dumnezeu este un mesaj care, până la urmă, e un mesaj viu. Uneori te mai aprind, uneori mai lași vocea mai jos. E un mesaj pe care totuși îl trăiești. Nu este un mesaj plan, plat. De când am început noi aici să ne strângem, tot vorbim de bunătatea Lui Dumnezeu. Că Domnul e bun, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu ne iartă și tot pe tema asta și mă gândesc că un suflet la modul sincer s-ar putea întreba sau și-ar putea spune zice îmi place ce spui, îmi place ideea, aș îmbrățișa-o cu drag, însă mă reține ceva, faptul că în scriptură găsesc cuvinte ca de exemplu uitate și la bunătatea lui Dumnezeu, dar și la asprimea lui și atunci cum facem? Că Dumnezeu nu-i numai bun. Asta ar fi obiecția principală. Dumnezeu nu e numai bun. Dumnezeu este și astfel, zice aici Biblia. Dumnezeu nu mai bun. Dumnezeu și pedersește. Dumnezeu nu mai numai lapte și miere. Atunci mi-am zis, pentru că Vom ajunge treptat, treptat să vorbim despre o mulțime de subiecte și dacă ne așteaptă Dumnezeu, poate trecem până un nou testament, așa că vom atinge multe puncte importante. Păi nu putem, dintr-un text pe care vine la rând, să extragem tot, sau să spunem tot ce ne atinge nou prin cap, să atingem toată teologia, toate doctrinăle, valma odată atingem toate punctele. Însă, de data asta, m-am gândit că ar fi bine să răspunde la obiecția asta, că mă gândesc că în mod sincer. Cineva gândește așa. Dumnezeu e bun. Dar Dumnezeu nu e numai bun. Biblia ne îndeamnă, uită-te la bunătatea lui Dumnezeu și uită-te și la asprimea Lui. De ce nu zici nimic despre asprimea Lui Dumnezeu? Aș putea fi uh, întrebat. Și textul cu bunătatea și cu asprimea, să vedeți unde duce,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 Pentru că Israel nu a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potinire, după cum este scris. Și mai încolo vorbește despre faptul că noi, ca și neamuri, am fost altoiți în, în poporul lui Dumnezeu, să zicem așa. Noi, ca niște uh, ramuri provenind dintr-un măslin sălbatic, am fost altoiți într-un măslin bun. Și ne spune nouă neamurilor care. Am fost altoiți în acel măslin că să nu ne folim față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Se referă la poporul evreu care prin necredință a fost tăiat și am fost altoiți noi. Adevărat. Au fost tăiate din pricina necredinței lor. Și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar și temete Și Că dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, adică pe cei din poporul lui, evreu, nu te, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea, și cum e versetul ăsta, și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, almiterea vei fi taiat și tu uite te dar, la bunătatea și a lui Dumnezeu. Face Dumnezeu un lucru miraculos cu noi. Noi, nefiind măslinul cel bun, ci fiind măslin sălbatic, după cum ilustrează aici Pavel, oricare om altoiește într-un pom care nu dă roade bune, al pune un altor într un pom bun, cum ar veni într-un măslin sălbatic, altoiești un măslin bun ca să rodească și să dea măsline bune. De data asta face Dumnezeu ceva ce nu se întâlnește în natură și nu, se, nu e normal, face o minune. Într-un măslin, măslin, într măslin bun, altoiește niște ramuri sălbatice. Că noi Noi, Ne pune acolo. Noi care n-aveam nicio legătură și care, normal n-aveam ce căuta. Și ne pune Dumnezeu în acel măslin, măslin bun și noi răi. Și face că profităm și noi de rădăcină, de seva și grăsimea măslinului bun și ajungem și noi, împotriva ferii noastre să rodim lucruri bune. Ne schimbă Dumnezeu în roade bune. Însă, ca să fim noi altoiți, a trebuit să taie și a tăiat exact ramurile care nu aduceau rog. Măcar că erau dintr-un măslin bun, Dumnezeu le-a tăiat și le-a aruncat îl Zice, uite-te așadar la bunătate lui Dumnezeu față de tine, dar și la asprimea față de aceste ramuri care au fost tăiate. Bunătate față de tine negreși, dacă vei rămâne în credință. Căci prin credință rămâi în măslinul ăsta bun. Amin. Și asprimea e față de ei care n-au mai rămas în credință, care n-au avut credință. Și am citit la început. Evreii au căutat o neprihănire care se găsește, dobântește prin faptul. Problema lor a fost că Dumnezeu le-a oferit, prin credință, ceva gratis, mântuirea din dar. Lucru care pentru ei a fost extrem de greu, s-a potinit și atunci Dumnezeu i-a tăiat. Așa că atunci când vorbește aici despre asprimea lui Dumnezeu, ea asprime față de acela care nu rămâne în credință. Ea sprime față de acela care caută o neprihănire prin fapte. Ea sprime față de acela care caută să împlinească el prin propriile puteri legea lui Dumnezeu. A prime față de ăștia arată Dumnezeu. Zice că evreii nu au vrut să primească neprihănirea pe care le-a oferit Dumnezeu și și-au pus ei înainte o neprihănire lor înșiși. Anume... Noi, împlinind anumite reguli, trăind după anumite uh, legi, vom fi mântuiți. În plus, fiind din măslinul cel bun poporul lui Dumnezeu, în niciun caz Dumnezeu nu ne va alunga. Noi suntem mântuiți. Însă, pentru noi, neamurile, cuvântul ăsta, uită-te la bunătatea lui Dumnezeu și uită și la asprimea lui, este un avertisment. La fel cum a fost în Galatea, pentru ei. Stai prin credință și tu prin credință ai fost mântuit. Dar ați seama că cum s-a întâmplat cu ei se poate întâmpla cu tine. Dacă odată ce ai început, Nu odată, nu, nu, nu. Dacă vei începe să crezi ca ei sau începi să umbli ca și ceilalți printr-o nepricănire căpătată prin varte, dacă îți vei pierde credința în Dumnezeu care e unica Dă-te ține acolo, Dumnezeu te va tăia și pe tine. E exact opusul acelora care, cred, că ne vorbind de asprima lui Dumnezeu, de fapt încerc să mă eschivez sau să ocolesc colesc, vezi, Doamne, că Dumnezeu are niște reguli și că noi am vrea să le ocolim, să trăim după cum ne place nouă. În realitate spune așa, mântuirea este prin credință în dar, oferită ție, gratuită. Dacă ai credință, o primești și dacă rămâi ea, vei continua să rămâi mântuit până la capăt. Dar dacă vei începe, la un moment dat, să zici, bun, și credința, dar și anumite reguli, anumite legi, anumite porunci, anumite percepte, anumite norme, dacă vom începe să ne uh, pierdem acea credință, care este unica condiție și o vom amesteca cu fapte care vin în realitate din necredință, considerând că nu suntem la fel de siguri de mântuirea noastră dacă nu, ne, nu vedem anumite fapte, dacă nu facem anumite lucruri, dacă nu postim, dacă nu venim la biserică, dacă nu citim libra, dacă nu, nu știu câte, cât, mai poți să-ți o mulțime de lucruri aici. Uite-te, aici Dumnezeu se l-a cu asprime cu tine. De că lucrurile acestea nu se amestecă. Dacă e prin har, nu e prin fapte. Altfel n-ar mai fi har. Harul n-ar mai fi har. Dacă e prin fapte, nu mai e prin har. Altfel faptele n-ar mai fi fapte. Harul și faptele nu sunt, nu merg. Nu merg. Har și fapte nu merg. A, după aceea te gândești tu cum că există rod în viața ta, că se rodești anumite fapte. E corect, nu intru în, în, în linia asta. Dar versetul la care face referire cineva, primul verset care poate veni în minte, uite te la bunătate și uite te la asprime, este uită-te la asprime față de cei care n-au rămas să creadă. Care n-au rămas să creadă în continuare. Care au crezut odată, dar care nu cred în continuare. Nu rămân și nu trăiesc în credința asta zi. De zi. Și spre sfârșitul mesajului de astăzi o să punctăm un pic despre acest HAR și despre această pe care Dumnezeu. Da. Nu o aduce nouă. Dar. Așadar, zice, uite-te la bunătate lui Dumnezeu față de tine. Deci față de noi, cum se poartă Dumnezeu? Cu bunătate. Unde să mă uit? De deci când la bunătate pentru mine eu spun în viața mea, văd bunătatea lui Dumnezeu. Așa e și normal. Câte vreme trăiesc în credință și sunt altoit, împotriva firimele în acel măslin bun, roditor. Și ea amintă Asprime în față de alții, nu cumva să-ți pierzi această credință care înseamnă cre dependență totală de Dumnezeu și încredere totală în ea. Nu cumva să-ți o pierzi și să începi să înlocuiești cu anumite lucruri, cu anumite fapte care să-ți dea o aparentă siguranță. Înainte de orice aș vrea să facem o rugăciune și să ne plecăm capetele, să cu binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, și lumina lui. Amin. Amin. Doamne Tată, în numele Domnului Isus Hristos, înaintea ta vin cu mulțumire pentru harul pe care tu îl faci, dar ne numi copiii tăi. Amin. Cu mulțumire pentru că ne-ai altoit prin credință împotriva firii noastre în acest măslin roditor. Așa că Tatăl nostru a vrea să privim la bunătatea ta cu luarea minte și să-ți aducem recunoștință, Doamne. De aceea, în seara aceasta, potrivit cu cu ceea ce tu simți, potrivit cu inima ta, te rugăm să ne vorbești, te rugăm să vii între noi, te rugăm să ne binecuvântezi, să ungi melodiile noastre, să ungi cuvintele noastre, să ungi mesajul pe care le auzim și să pregătești inima noastră, de asemenea în a te asculta pe tine, a înțelege ce vrei tu să ne spui. Ai suntem, că nu prin puterea noastră prin puterea ta, ai tăi suntem și depindem de tine întru totul. De aceea, în numele Domnului Isus, te rugăm, Tată, fii cu noi și ne binecuvântăm. Amin. Amin. Sunt acei care stau în tempul său, Bine sunt acei ce se -ma, nu Sii că te-a grijă, ce mă apasă, Fii că -ar fi că team, ce-ar fi? Nu mai vreau să mă întorc cu ele acasă. În mâna ta găsesc putere, în mâna ta găsesc. Mnata, mâna ta vreau totdeauna să mă ascund. mâna ta, găsesc iertare, În mâna ta eliberare. mâna ta, vreau totdeauna să mă ascund. -ție, vreau să mă predam. ce mă apasă. Fricătea mă Mâna ta găsesc multere, Mâna ta găsesc multere, Mâna ta vreau totdeauna. in there. Ooh, the young... Să De veșnicie vreau să te iubesc, căci ce mai depresc decât viața ce mi Da am Botezătorul din Matei, capitolul 3 și astăzi vom continua cele câteva versete care au rămas și pastorul ajutorul lui Dumnezeu vom și capitolul 4. Voi da citirea versetelor de la 13 la 17 din capitolul 3, Evanghelia după Matei. După ce se prezintă Ioan care botează,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 recunoaște că el nu este nimic. Zice, eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine e mai mare decât mine. El va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cu reîncălțăminte. Asta era munca cea mai jos a unui sclav. Cel mai neînsemnat sau desconsiderat sclav făcea treaba asta stăpânului lui îi purta sandalele. Ioan nu se crede cineva nu pretinde a fi cineva și el comparându-se cu Isus, spune nu sunt nici vrednic să fiu cel mai nevrednic sclav. Se întâmplă că vine Isus acum, vine din Nazaret de unde locuia, 60 și ceva de kilometri până la uh, Iordan, unde botează Ioan și vine să fie botezat. În atitudinea pe care o descrie mai înainte textul, Ioan rămâne șocat, surprins, Cum? cum? Eu am nevoie să fiu botezat de tine. Cum vii tu la mine să te botez eu? Ioan aștepta eventual ceva din deci ce avea Isus să-i Nu aștepta ca el să să boteze pe Nu să de zice, lasă-mă acum haide să împlinim ceea ce trebuie împlinit. Asupra acestui lucru s-au tot întrebat oamenii de ce s-a botezat Iisus, pentru că botezul lui Ioan era un botez al păcăinței și oamenii veneau mărturisindu-i sau consimțind că așa e, sunt păcătoși că erau botezați de Ioan. Iisus nu a avut păcat. Biblia spune că nu a avut păcat. Nu lasă loc de interpretare aici. Isus nu avea pentru ce să se păcăiască. Și totuși El vină ca să fie botezat unul din motivele pentru care este botezat e acela că El ne cheamă pe noi să-L urmăm și să-L urmăm exemplu. Veniți după mine, pluați-vă crucea, le podați vă de voi. El ne deschide drumul. El merge înaintea noastră și lucruri care trebuie făcut pentru orice copil ale Dumnezeu începe cu această doație la pocăință, această naștere din nou și botezul este, una din, este unul din actele care trebuie făcute. Face Iisus treaba asta pentru a ne fi nouă exemplu, Pentru a urma pentru a deschide calea. De asemenea, El poate să se identifice atâta cu noi încât să zică fiindcă știm că a purtat păcatele noastre. Și poate să facă în mod simbolic treaba asta acolo în botez, asumându-și Faptul că au venit să salveze omenirea de, de păcat. În momentul în care este botezat, este din apă și aici avem prezentată, e unul din textele în care avem prezentată a trei. Deci la botezul lui Isus avem o dovadă a faptului că există, așa după cum mărturizim, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vedem că cerul se deschide, sau vede un porumbel care coboară, Duhul Sfânt care coboară, ce închidă porumbel peste Iisus, este Tatăl care vorbește și Iisus însuși, și Tatăl care spune, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcere. Domnul să fie binecuvântat. Să țină minte, nu voi intra cu unii în învățătura despre Trinitate, deși este importantă, poate, cu un alt avem destule lucruri de prezentat mai înainte. Dar să ținem minte că la botezul lui Ioan este unul din textele care dovedesc pentru ce noi credem în trinitate. Dumnezeu în trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Toți trei în aceeași esență, aceeași natură și totuși diferiți în funcții în rol, iată, vom citi mai departe, în capitolul 4 de data aceasta, despre ispitirea lui Isus Hristos. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a pustit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă, a flămâzit.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 Pleacă satanul, iar răspuns Iisus. Deci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. După ce ai botezat, Iisus spune că este dusul de tubul în pustie ca să fie ispitit de diavol. Acest cuvânt ispitit, tradus ispitit, într-adevăr, este dus acolo ca să fie ispitit de diavol, însă cuvântul ispitit poate fi tradus la fel de bine prin probat, ca să fie supus unei probe. Este același cuvânt pe care îl găsim atunci când îi se probează credința lui Abraham, cerându-i să sacrifice fiul. Dumnezeu spune acolo că a probat credința. La fel este Isus aici pus la probă. Dar proba la care e supus Isus, este ceva de felul următor. E asemenea unui grup de oameni, ingineri, care proiectează un pod și îl construiesc. După toate calculele, după toate standardele, termină lucrarea și acum îl supun la probă. Dar nu pun la probă ca să arate că el va cădea, că se va rupe, ci spun la probă ca să arate că nu se va rupe, că nu va cădea. Iisus este pus aici la probă ca să arate că nu va păcăti. El nu este pus în probă ca să ne arate. Va cădea sau nu va cădea? Nu trebuie să stai cu inima în gât această istoria asta. Întâmplarea aia nu a fost pe muche de cucit. A fost pus acolo ca să ne arate că Iisus nu va păgătui. Că Iisus nu poate să păgătuiesc. Că oricât l-ai probat, el nu cade. Matei îl numește aici pe diavol în toate trei feluri. Diavol, ispititorul și satan. Împotrivitor, calomniator, pârâș, zice, acuzator și cel care stă împotrivă, opozant, toate aceste nume și cel care duce în ispictă. Diavolul este o, perso o persoană cât se poate de reală. Matei crede în asta. Biblia ne arată. Nu e o fabulă, nu e un mit, nu e un personaj de baz, să zicem personificarea răului, într răului. Este un uh, personaj cât se poate de real îl găsim încă în din Geneza și îl găsi până în Apocalipsa Iarăși, deci, pomenit. Și asta se apropie de Isus, Diavolul care e Spititorul, diavolul care vrea să ne determine să păcătuim, vine și la noi, ne tentează, poate că ne determine să cădem, și odată ce păcătuim ne acuză și continuă să ne acuze până înaintea Dumnezeu și, de asemenea, propria noastră conștiință. Ce ai făcut? Păi cum ești. Asta e lucrarea lui. Doar să dărâme, să fure, să junghe, să bropădească, să distrugă. Dar, după cum citim aici, zice că diavolul s-a apropiat de Isus. Diavolul vine din afară. Diavolul nu era în Isus. Zice că noi, atunci când suntem ispititi să păcătuim, suntem omisi de propria noastră poftă, din la Iisus Isus nu era ca noi. Am spus la început, primul mesaj, că el a avut un trup asemănător cu păcatul. Nu un trup ca și mine. Un trup asemănător cu al lui Adam. Care neavând păcat, nu avea în sine uh, tentația, firea aceea care îl tenta să păcătuiască. Iisus nu are asta. Nu vine la el. Nu vine la untru lui ca să-l... Când la noi vine tentația... Ceva naște în noi, dorința. Și dinăuntru suntem trădați. Din spatele uh, barajului pe care îl punem în fața ispitei, din spate, dinăuntru, din, dinăuntru cetății cum ar veni, suntem loviți pe la spate și vrem, dorim să gătuim. Ne atrage. Ceva în noi ne atrage. La Isus nu e cazul. Satana vine din afară. Nu are nimica în mine, zice el la un moment dat vine Isus, vine Satana la Isus, să-l hibitez. Vine după ce Isus, 40 de zile și 40 de nopți, apostit în pustiu, în desert. 40 de zile, Biblia îl asociază cu o perioadă de încercare, întotdeauna. 40 de ani, 40, 40, numărul rog 40. 40 de ani a fost încercat poporul Israel. În pustie, 40 de ani a avut ilie de, de, de mers, 40 de zile, 40 de zile a stat moise iarăși pe munte cu Dumnezeu și comentatorii Bibliei, teologii ase, uh, dau a înțelege că acest 40 întotdeauna e, uh, corespunde unei perioade de probă. Și sus, după 40 de zile, spune că a flămânzit. Iarăși, poți să vezi natura lui uman. Isus da, nu păcătuiește, Iisus e Dumnezeu de asemenea, are natura lui Dumnezeu, însă iată-l, îl vezi aici, slab, ca un om. Flămânzește. E foame. În altă parte, e somn. În altă parte, e obosit. Astea sunt limitările noastre, omenești. Iisus a fost deopotrivă om. Și e foame. Flămânzește. Anume, medicii spun că, după câteva zile de, de nemâncare, Fieți poftă de mâncare. Însă ea revine după vreo 35-36 de zile, revine cu putere. Și aia dacă atunci nu mănânci cu un doctorii, mori, nu ai nicio șansă. A venit la 40 de zile, satana, profitând, de momentul ăsta de slăbiciune a lui Isus. Nu putea ispiti din interior, dar Isus simte foame, clămânzește, sufer în momentul astea. Și satana se apropie, diavolul se apropie de el și zice Dacă ești Fiul lui Dumnezeu folucește ca pietrele acestea să se facă pâine. În primul rând expresia dacă ești Fiul lui Dumnezeu pentru noi pare a fi a pune la îndoială cum că Isus ar fi Fiul lui Dumnezeu. Dar construcția în original a expresiei nu lasă loc de această interpretare ci spune din moment ce ești Fiul lui Dumnezeu, fiindcă ești Fiul lui Dumnezeu, iată, poruncește acestor pietre să se facă pâine. Însă Iisus refuză și spune este scris. Omul nu trebuie este numai cu pâine, ci cu orice cuvânt sau cu orice lucru care iese din gura lui Dumnezeu. Și aici s-a terminat discut. Încearcă să îi spună, folosește-ți puterea să-ți astâmpe foame. Fă o minună, fă o miracol acum. Însă Iisus îi spune, citând din Scriptură, nu voi folosi puterile astea care îmi sunt date, că nu pentru asta îmi sunt date, ci prefer să mă încred în Dumnezeu care îmi poartă de grijă. Voi trăi cu ce îmi va da Dumnezeu. Dumnezeu poartă de grijă. Accept Soarta pe care mi-o dă Dumnezeu. Și-a citat acest verset. Omul nu trăiește numai cu pâine și poa. Omul depinde de Dumnezeu, care îi dă și îi susține viața. Atunci deavolul zice, da, te încrezi în Dumnezeu, Hai, dacă te îngrezi așa în Dumnezeu, iată și că vi cu Scriptura. L-a dus pe strășina templului și i-a zis, ia uite, aruncă-te de aici. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că este scris. El va porunci îngerilor să-i să, să vecheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu picerul de vreo piatră. Dacă te crezi un Dumnezeu, uite, aruncă-te, Asta vezi. Dumnezeu va purta de grijă și vei ateriza ușor pe pământ. Dar Iisus îi spune, de asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Nu se știe unde peste așina templului a fi fost dus, să zice Iisus. Însă, înălțimea, punctul cel mai înalt al acoperișului templului era la 61 de metri până în curte, în curtea interioră. Însă el era pe un munte, așa că dacă i-ar fi spus sării în partea asta, unde e munte, erau, 150, erau vale 150 de metri. În orice caz, în oricare de situație era o înălțime amențitoare. Și spune, aruncă-te, aruncă-te. Dumnezeu va a purta de grijă că este scris, dacă tu așa spui. Că te crezi în Dumnezeu și că tu crezi ce este scris. Diavolul folosește un text din Biblie. Adevărat. Însă îl interpretează rău. Și dă de înțeles că acest text ar însemna că Dumnezeu. În orice situație ne păzește, intervine și ne scapă. Numai că era o situație în care nu se întâmplă asta și zice Iisus de asemenea este scris să nu spitești pe Domnul Dumnezeu tot Pentru că Dumnezeu nu este obligat să te apere, să te salveze în cazul în care tu ai un gând sinucigaș. Te urci pe un pod, te arunci în cap de acolo și zici, dacă Dumnezeu există sau dacă Dumnezeu mă iubește sau dacă nu știu ce se întâmplă Dumnezeu, să mă salvezi. Salve. Îți vei cădea și îți vei gâtul. Pentru că aici intervine de asemenea este scris să nu rispitești pe Dumnezeu. Textul cu care Satan a venit însemna, însemna că Dumnezeu într-adevăr, pentru acela care îl urmează și este credincioși, Dumnezeu lapără în orice situație neprevăzută, de orice pericol care s-a rivit, după da. care El îl caută cu gusă, cu tot din adins. Așa că gând din ăsta sinucigaș, dacă îți trece pe minte, nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu nu te va salva. Și Iisus a venit să spună, trebuie să cunoști Scriptura cum trebuie, că de asemenea este scris și nu un verset, nu-l putem interpreta după bunul nostru clar. Trebuie să luăm tot ce e scris. De asemenea, e scris și altceva și să înțelegem sensul uh, cuvântului lui Dumnezeu. Să nu credeți cumva că uh, diavolul a venit așa față-față cu, cu, cu Isus. Cu Iisus. Lucrul ăsta s-a întâmplat fără ca diavolul să se manifeste vizibil. La nivelul minții, la nivelul gândului, el a venit, i-a șoptit. I-a creat o senzație, i-a creat o imagine, l-a dus cu gândul pe, pe, pe templu, pe stelea na templului și dovadă, e în mod că n a ispită, că n-a venit diavolul în mod vizibil la Isus. Este că îl duce acum pe un munte înalt și i toate împărățiile pământului și bogății. Nu există munte pe care să vezi toate împărățiile și toată bogăția Nu există așa ceva. Dar l-a dus în mintea lui, în imaginația lui, l-a dus acolo și acum îi prezintă, uite, toate astea, nu-i mai zice dacă e Fiul lui Dumnezeu. Și zice, toate astea ți le voi da ție dacă te vei închina Mie. Și ce deci pleacă satanul, ce deci este scris, numai Domnului Dumnezeului tău să-i te chinui, numai Lui să-i slujești. Nu? Închind, lui să-i Toate aceste trei ispite care sunt pomenite în Scriptură, în altă parte spune că l-a ispitit în toate felurile după aceea l-a lăsat diavolul, au și un înțeles legat de lucrarea pe care Iisus avea de făcut. Și anume, diavol sau ispitele astea sugerează să apeleze la minun, de genul transformarea pietelor în pâini, pentru ca lumea să cunoască că El este Fiul lui Dumnezeu? Diavolul îi sugerează să se arunce în templu, acolo unde se aduceau jertele lui Dumnezeu, și să vadă tot poporul cum aferizează El miraculos și nu se întâmplă nimic. Fiindcă este scris în Biblie că printr-o dată El va apărea în templu, zice despre Mesia, va intra în templu. Și atunci asta îi sugerează ia ce ar fi să vii așa cu o din asta miraculoasă. Și în al treilea rând îi sugerează eu îți voi da tot pământul ăsta, îți voi da autoritatea peste toată lumea asta dacă te vei închina în ea. Vedem că Iisus rezistă tuturor ispitelor care au venit. De fiecare dată cu cuvântul lui Dumnezeu. Este scris. Este scris pe dos, este schis altceva decât vii tu la mine să-mi sugerez să fac. Dar vreau să vă aduc aminte că și Eva s-a opus diavolului. Și ea a spus, nu, că Dumnezeu a zis și cu toate astea ea a căzut. Cu toate astea ea a păcătuit. Care e diferența între Eva, care și ea a spus, nu, că Dumnezeu ne-a zis, și Isus, care spune, nu, că este scris. Care înseamnă, Dumnezeu zice asta. Păi diferența între Eva, între Adam, dacă vrei, și uh, Isus este că Eva i, i a și total credința în cea din Dumnezeu. Iisus nu folosește versete lungi și nici o mii de versete. i spune exact versetul necesar. Scurt și la obiect. Și diavol plec. Și el biluiește. Eva, schim schimb, la porunca pe care o dăduse Dumnezeu mai adaugă ceva. Dumnezeu le-a spus să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului. Și Eva zice, Dumnezeu ne-a zis să nu mâncați și să nici nu atingeți rodul pomului sau pomul. Nici să nu atingeți. Lucru care nu era porunca de Dumnezeu. Ceea ce denotă necredința omului, și în natura noastră este teama asta. măs a zis, până aici. Nu, cum până aici? Nu, nu, nu. Doi metri mai încoace. Mă voi opri. Nu, până aici. Asta mă va pozi de păcat. Asta mă va scuti de probleme. Însă când avești și cuvântul lui Dumnezeu cu cuvântul tău, porunca lui Dumnezeu cu voruncile tale, e face așa un amestec precum erau picioarele alea de fier. În momentul în care dai să te ape, se tot. tot. Totul să avea, se distruge. Omul are tendința să mai îngusteze el. N-am încredere în ce zice Dumnezeu. E natura omului să nu trăiască prin credință. Natura omului este să, să facă el ceva, să-și ai niște măsuri de precauție în plus, suplimentar. Asta o să-i dea lui siguranță. A zis Dumnezeu să îngrijim de toți pomii din grădină. Păi, cum să mai îngrijești eu dacă tu zici că Ninul atinge pe ăla? În realitate, Ninul s-a atingea. Dumnezeu spusese: Poți că trebuie să îngrijești și de pomul ăsta din grădină. Nu, nu, nu, nu. Ninul ne vom atinge. Nu am credință de plină în porunga aia. Trebuie să mai adaug ceva, să mai pun ceva. că n-am nicio putere. Dacă n-a zis Dumnezeu asta, deja degeaba spui tu, nici nu mă ating. Vă dau doi metri mai în spate. Imaginea asta de cale îngustă, pe care nu o detaliez acum, pe care noi o vrem mai îngustă, ca așa înțelegem noi, o vrem și mai îngustă, credem că ne dă o siguranță. În realitate, nu. Realitatea ne va face să cădem. Realitatea nu are putere împotriva firii să o mai îngustezi. Orice poruncă pe care o pui tu nu are putere împotriva păcatului și nu te poți opune ispitei. Ce ziceți de ispitele astea care au venit la Iisus? Vi se par obișnuite? Vi se par normale? Cum vi se pare? Dacă astăzi zicem că noi suntem ispitiți, că vine diavolul și ne ispitește, ispitele în ziua de astăzi le percepem ca fiind o fată frumoasă, o pahar de băutură, o țigară aprinsă, televizorul, muzica din lume, ispite ceva de genul ăsta. Asta pricepe ispitarea în cazul lui sus pe care uh, evangelistii asesă din acuna Scriptură sunt cu tot o altă natură și ar trebui să le pună un pe gândul Și pe mine mă pun. Și anume noi avem ochii acintiți asupra unui tip de Spit. și zicem păcat e numai ăla și ăla și ăla. Dar dacă ar veni la noi ceva de genul stai cred că cădeam, dar n-avem treabă. Eram total nepregătiți la așa ispite. Fiindcă sunt foarte subtile. Și unde nu le păzim. Un lucrător, un om chemat de Dumnezeu să facă o lucrare pentru Dumnezeu. Tentat să tragă foloase personale. Dacă Dumnezeu te cheamă în lucrare, dacă Dumnezeu uh, vrea să te pună într-o lucrare, dacă Dumnezeu vrea să-ți dea un dar, dacă vrea să lucreze cu tine, te va proba. Ca să îți dovedești, ca să îți învadă, rezist. rezist. Dar nu suntem atenți, că uite, între încercările și spitele la care am putea fi și nu suntem atenți, ar putea să fie îngrijorare. Nu. No. E ceva comun pentru noi să ne îngrijorăm. Ninu, nu rămânem Ferm, când vine cu îngrijorare satana, deja ne termină. Vine cu renume satana. Puh, poate de la Dumnezeu e să fiu mare, poate Domnul o promovează, poate nu stai să vezi de unde. Cu lipsa asigurației zile, zilei de mâine, puh, puh. cu fuga de necazuri, cu fuga de consecințe, ce să zică lumea și poți să cazi în asemenea expite. Dacă zicem vine diavol să mă ispitează, cu ce te-ai ispiti? Nu, niște prostii până la urmă ce? Nu, și pierzi în vedere, eu te punem în probe. Îți de bani Ce faci cu ei? Mai înainte ca să pune în lucrările, te probează. Tot nu te vede nimeni. Nu e satana. Înțelegeți? Asta nu e ispită. Asta nu e ispită. Renume, faimă, laudă. Ia! laudă lupi. Asta să vezi cum face. Crede că satană vine exact pe, po pe ușa din față, așa, pe poartă pe care stă el mereu cu urcă. Satană vine foarte subtil. Vine prin spate, prin lateral, prin stânga, prin dreapta, prin îngrijorare, prin renume, prin grija zilei de mâine, grija de consecințe ce se zice Isus diavolul v-a cerut să vă ceară, Noi, până la moarte cu tine, noi nu avem ce treabă. Ei, zic, m rugat să nu credeți să nu se piardă credința ta, Petru. Uite la ce a venit, nu a venit satan. Și nu zice că în seara aia a venit o slujnică la Petru și a zis O frumosule, Hai cu mine în odaia mea. Că asta poate rezista. Și a zis, și tu ai fost cu Isus. Tu ești Galilean. Te-am văzut. Și să se vindește. Voi? dar ce se întâmplă dacă spun că da? Dacă ăștia își dau seama că eu sunt ucenic, dar lui Iisus îți dai seama că mă iau și pe mine la bătaie? Că mă închid și pe mine? Și consecinție? a fost frică. Dar zis, nu, nu. El ar fi rezistat la o Ispita de alge. Dar asta? Nu, nu, nu, nu, nu. Eu nu-l cunosc. Și spune că acolo s-a reputat de trei ori. Ba cu presteme, cu jurăminte, N-am fost, nu cunosc. Eu n-am nicio treabă. Nici o treabă. Asta când. El credeți că era pregătit la o asemenea ispita? Când zici, ave, diavolul a cerut să vă ceam. Te gândești la tot felul de lucruri. Dar asta nici gând n-a avut. A prins nepregătit. Asta vreau să vă spun. Când Dumnezeu ne probează și când diavolul ne inspitește, nu vine așa pe drumul la principal și cu surle și cu trâmbițe și cu toate unde te aștepți și tu și nu te mai gândi numai. Uită-te, gândește-te bine la multe lucruri care țin de untru tău. Cărelele în nostru cu fricile noastre, îngrijorările noastre vanitatea, ne place lumea să ne laude ne place să fim acceptați, ne place să fim iubiți, să fim apreciați, ne place să avem funcții de conducere ne place să fim cineva, dorim ca Dumnezeu să ne punem în funcție din astea. Dumnezeu ne încredințează valori și trebuie să fim credincioși în ele. Ne testează, ne prelucrează. Cum a fost probat? Abraham. Păi Abraham avea el însuși o, o grămadă de greșeli în istoria lui, că că el s-a îndoit la un moment dat. Dumnezeu n-a crezut promisiunea care Dumnezeu a făcut. O a zis că aia nu-i nevastră sa el. Soră sa dă frică. Nu-l găsești stând așa trept în picioarele, neprihanirea lui. dacă când a probat, în ce a constat proba? Și ce și a câștigat el, zicea, ne... merită ăsta de a fi numit prin credință. Prin faptul că Dumnezeu a zis dă fiu fiul tău, pe care eu ți l-am dat, ți l-am promis, să-l sacrificiu, sacrifici. Sacrifică. Și el a crezut că ceea ce a dat Dumnezeu, poate, chiar vindul după aceea de morți, să-i dea în avor. Că Dumnezeu a promis că va face una mare din, din copilul ăsta. Și a crezut până la capăt. Observa, nu-i tentația pe care o credem așa, zi de zi că este. Nu mm, sunt probe. Ia lasă tu să ta și du acolo. Ia lasă tu familia ta cu situația asta și fostă, asta. Nu mai spun, acum cu propriaa experiență. Dar dovadă că sunt azi aici. Nu credeți că e o probă pentru mine. Nu că, cum credeți? Câți credeți că din colegii mei de serviciu, din prietenii mei, din vecinii mei, din membrii din biserica mea, veneau aici? Cât credeți? Sau câți credeți când eu le am spus că Dumnezeu spune Dute, în România, m-a aplaudat. Nu se o împărăție peste noapte. Sunt 20 de ani, aproape de când Dumnezeu a zis că lucrează cu mine și vine timpul avea acum, după 20 de ani, trecând prin tot felul de situații și probe în care am și căzut, în toate eu am trecut cu biluință, dar a trebuit să trec prin toate ca să învăț ce aveam de învățat. Și la asemenea Dumnezeu a considerat că, prin harul Lui, pot să fac acum, astăzi, lucrarea asta de-asta înaintea dumneavoastră. Poate, Domnul, să nu ne mai uităm doar la ispitele mari. Să ne uităm cu atenție la detalii. Că ispita nu este numai așa cum credem că este. Îl vedem pe Iisus refuzând propunerea diavolului. Nu voia ia popularitate cu ajutorul diavolului, nu vă popularitate cu ajutorul minunilor, însă el le face la un moment dat în viață. Face, dă pâine și muncește în două rânduri și dă oamenilor. Face minuni și că și chiar textul de astăzi, în continuare, vom afla despre lucrurile astea. Însă el le face ca să atragă privirea asupra sa, și asupra mesajului. Sau. Oamenii după ce mâncase și au văzut ce minun face, au vrut să-l pună împărat. Nu, nu, nu, stați stat un pic. că nu se poate așa împărat. Voi trebuie să vă vezi. Voi trebuie să vă schimbă. Voi nu puteți intra în împărăția mea așa. Pur și simplu, politic. Mă pui împărat, mă așez conducător și iată avem un regat puternic. Nu. El atrage atenția asupra mesajului său și oamenii refuză acel mesaj. Să citim în continuare ce se mai întâmplă. El se crede în Dumnezeu. Refuză să facă pâine. Și Dumnezeu îi răzbătește crederea, trimițând îngerii să-i slujească până la sfârșitul celor 40 de zile. Atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată a venit, au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Vreau să spun că nu aici s-au terminat ispitele pentru Isus. Vă amintiți că mai târziu îi spune lui, lui Petru. Apoi avea Satan, pe exemplu. Nu? Că tu te gândești la lucrurile oamenilor. Vai să nu și sunt întâmple Doamne una ca asta. Cum să suferi? Cum să... Satană, îți expită, nu? expită cu, cu o altă natură decât suntem noi obișnuiți să zicem că sunt expită. Isus a fost expitit la viață. Noi vom fi expitiți la viață. Nu e că acum am scăpat, am învins și niciodată n-am să mai cadă. să ce stăm picioare, să se ia seama se să nu Întotdeauna să avem grijă. Și acum citim în continuare. Când a plecat Isus, când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.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 că împărăția cerurilor este aproape. În momentul în care Iisus aude că Ioan este închis, preia el mesajul lui Ioan. ce deci, pocăiți-vă, că părăția cerurilor este aproape. Matei vede în asta împlinirea unei profeții în vechime. Iată, din tinutul acela al triburilor Zabulon și Neftalii, când s-a împărțit țara atunci când au cucerit-o, Acum era Galileea, să iată acolo, în Galileea, neamurilor, norotul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Și, pe, și peste ce ce zăceau în Ținutul și în Umbra Morții a răsărit lumină. Galileea era un teritoriu în nord, cel mai nordic teritoriu al Israelului. Departe de Ierusalim, de Ierusalim, capitala cetatea Sfântă, era în sud. Poporul ăsta de acolo, în partea asta a Galilei, și ce s-au așezat acolo, făceau granță, frontieră cu Siria, cu Asirienii, cu Fenicienii, cu popoare din astea, care tot timpul când veneau să se războiască în jos, să se războiască cu Israelul, primii pe care invadau erau ținuturile astea. Zabulon și Neftali, era Galilei astea. Astea mereu erau cei mai uh, trecuți Fânt în războaie, trecuți prin lupte, toți veneau peste ei, toți veneau peste ei, toți îi ei... duceau robii asupra și mai departe. Mai mult, când au împărțit ei teritoriul între cele 12 triburi, nu i-au îndepărtat de tot pe canamici Și au mai rămas, și mai ales în teritoriile astea marginașe, au rămas în continuare. Și în Galileea erau oameni de diverse uh, naționalități, cu sânge, mai am amestecat, nu erau pur evrei. Mai mult decât atât, vreau să spun că, de asta spunem, peste ținutul ăsta a sărit acum lumina, peste Galileea neamurilor. În zona aceea, pe lângă Galileea, treceau drumurile cele mai importante, din sud spre nord, sau din nord spre sud, legat sudul de nord și de asemenea lui, uh, orientul de occident, din Asia, înspre, să zicem ce numim astăzi, Europa. Erau drumuri importante, care nu treceau pe lângă Ierusalim. Ierusalimul era într-o izolare aparentă față de zona acestor oameni. Oamenii ăștia intrau în contact cu tot felul de idei, de culturi. Erau mai emancipați în gândire decât cei din Ierusalim. Și în zona asta zice că Isus a început lucrarea. Așa zice Matei. Și Matei consideră că asta era un, un loc potrivit să provăduiești Evanghelia. Pentru că terenul era fertil. spre deosebire de Ierusalim, unde era într-un desert, într-o zonă aridă și în general Israel era avea în partea de sud o zonă aridă aici erau, era un sol foarte fertil. Și erau multă populație. Erau mulți acolo. Localități cu multă populație în zona asta, Iisus vine să probăbădească Evanghelia. Vedem că împlinește o profeție pe care Matei ne-o sublinează. Au mai spus că Galileea erau... Galileeni erau disprețuiți de ceilalți din Iudeia. Însă haideți să citim un pic mai departe cum Iisus nu doar că începe să probăbădească, dar începe să cheme oameni care să-i fie, să fie ucenici. Iisus n-a făcut o lucrare de un simt. Știm că trebuie să moară și să părăsească lumea. Ce s-a întâmplat după el? El a vrut să lasă lase cuvintele lui, lucrarea lui, în mâinile unor oameni. Care mai departe să propovăduiască, să ducă lucrarea, continuă. Și găsește, aici avem chemarea patru dintre ei, îi găsește la mare fiind pescari. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon și Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o în mare, că erau pescari. El a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat mrejile și au mers după el. Deodată, de acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își căpeau mrejile. El le-a chemat și îndată i-au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el dacă citiți sau cunoașteți Scripturile, vedeți că el a chemat 12 oameni. Toți, cu excepția unei singur, erau din Galileea. Toți erau Galilei. Numai Iuda. Iscariot. sau o cetate, se pare că din Judea sau oricum din partea de sud. El nu era Caile. Acești oameni pe care Isus îi cheamă și primii pe care avem aici, ca exemplu, sunt oameni obișnuiți. Normali. Fără școală. Zice mai încolo Scriptura. Ii știau. Neșcoliți. Ii știau fără. De unde aveau ei așa cuvinte? să mirau de ei, nu? Și au perceput pe făsățărea cu Iisus. Bine. Isus îi școlește. E clar. Ei învață și îl numesc pe Isus învățător. Ei sunt ucenice nici unui învățător. Isus începe cu ei o școală. Dar erau oameni obișnuiți, fără niște fără, felul oamenilor, fără un renume, fără o social înaltă. Nu ai fi ales dintre aceștia tu ca Dumnezeu să-ți lași lucrarea în lor. Să lași atâta responsabilitate în mâinile unor asemenea oameni. Probabil. Dacă am fi fost noi Dumnezeu, nu am făcut asta. Însă Dumnezeu se arată pe ce poate să facă el din cel mai disprețuit om? Dumnezeu când cheamă, nu cheamă pe cei cu uh, obligatoriu din clasa înaltă, din cei bogati și cei cu multe școli, de cei mari în ochii lumii. Deci cheamă și dintre aceștia, iată că Dumnezeu și uh, ia dintre cei disprețuiți. Ca să arate ce poate să facă el. Amin. Pentru că dacă este cineva ceva, va fi prin puterea lui Dumnezeu. Și va putea să spună Dumnezeu a făcut. Va putea să spună slavă lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut în mine. Dumnezeu nu se împiedică în uh, faptul bine. Dumnezeu nu ridică la rang de cinste nici sărăcia, nici lipsa de educație, nici numai cu ăștia vreau să lucrez. Dați-mi un prost sau dați-mi, nu știu, care refuză să învețe, refuză școala, refuză să muncească. Nu înseamnă că ăla e iubit de Dumnezeu. A vrea să arate Dumnezeu că pe cei pe care cheamă, nu trebuie să fie oameni de înzestrați sau mari în ochii Lui Dumnezeu, Dumnezeu El are putere să-i schimbe, să-i transforme. Și ei vor face o lucrare incredibilă tocmai prin puterea lui. Și nici unul dintre ei nu să spună prin puterea mea a făcut și asta am evanghelizat și nici pe nu pot să spună Eu când am predicat și mii de oameni, trei mii de oameni s-au bocăit și așa mai departe prin mine că eu am fost cineva. Ce numai Dumnezeu a făcut? Tot ceea ce a făcut. Este surprinzător și bucurator exemplul lor că în momentul în care Iisus se cheamă, El lasă, el lasă și lumea Accept. Ei nu sunt dintre aceia care au ezitat, nu sunt dintre aceia care au întors spatele, nu sunt dintre aceia care nu au crezut în Iisus, nu sunt dintre aceia care au zis n-am timp, nu pot, sunt ocupat, lasă-mă să-mi îngrop părinții, du-te de tot ce ai și apoi urmează -mă mă duc și nu, nu s-a mai întors. Dacă n-ai unde să... nai casă, n-ai masă, n-am unde să munca capul, nu te mai urmezi. oameni, dădeau înapoi. Vedem aici acești oameni toate chemați pe răspund pozitiv și își dedică viața lui Isus. Mai apoi putem să vedem exemplul lor personal și ce transformări a făcut Dumnezeu cu ei. Iisus bate Galileea și vin la el. Și acum și așa încheie textul au venit la el oameni din Siria, de Capolis, și o mulțime de alte cetăți din Iudeia, din Israel. Siria nu e Israel, erau dintre neamuri. Pe Capolis ăsta erau zece cetăți de ce nu erau evrei. Iată dacă Iisus la Iisus, și Iisus trezește atenția și neamurilor care vin la el, să fie videcați, să asculte mesajul lui și mesajul lui era Zice așa. Învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției. Pentru prima oară în Noul Testament aici găsiți cuvântul Evanghelie. Pentru prima oară găsim ceea ce se aduce prin vestea bună. Ce este Evanghelia? Pentru prima oară aici găsim pe Iisus începând să propovăduiască Evanghelia. Evanghelia este tocmai mântuirea prin har pe care Dumnezeu o oferă celor care nu o merită pe Evanghelia este darul neprețuit al lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu pentru noi oameni, El care iartă pe păcătoși. Pe ce păcătoși merită să fie iertați? Ce păcătoși au vreo El iartă pe păcătoși, și Evanghelia este ceva în care trebuie să trăim în fiecare zi. Știi Evanghelia? Da, știu. Numim evangelizare. Ce? Un mesaj pentru cei nemântuiți. Unde reprezentăm Evanghelia, zicem. Îi chemăm la Cristos, la mântuire. Dar evangelizarea pare că nu e pentru creștini. Evanghelia e pentru cei din lume. Evanghelia este pentru cei din lume Evanghelia a fost pentru noi, însă în Evanghelie trebuie să trăim și să rămânem și să continuăm până la sfârșit. Zice că dacă nu țineți așa cum am eu, ce? Evanghelia. Evanghelia trebuie ținută. Evanghelia nu este odată. Și gata. A avut zim lucruri mai adânci. Zim lucruri mai profunde. Lasă-mă pe evanghelia. Nu, evanghelia este pentru noi ca să o țină. Și Dumnezeu va judeca lumea după. Evanghelia mea, zice uh, Pavel, pe Evanghelie. Așa că vestea asta bună a Harului și a darului nemeritat al Lui Dumnezeu pentru noi care suntem niște părgătoși, trebuie să rămânem. Cum am zis? Cu bunătatea și a sprimea Lui Dumnezeu. Dacă nu rămâi în bunătatea asta, dacă nu rămâi în credință și nu rămâi în Evanghelie, vei avea parte de ceea ce nu place. De-a sprima lui Dumnezeu. Evită ia Nu intru, nu dezvolt acum. Altădată vom dezvolta ideea asta. Însă Dumnezeu încearcă să ne trezească. Rămâneți în bunătatea mea. Rămâneți în har. Continuă așa cum te-ai la mine să trăiești zi, te zi, în valorile astea. Credința aceea care mântuiește fără ca tu să ai vreun Credința ta este doar un mijloc de a primi darul lui Dumnezeu. Au credința aici, credem. Tu primești asta, dar ceva nu faci. Oferta dată face Dumnezeu. Cadoul este al lui Dumnezeu. Părinte Iisus să provodească Evanghelia. Și Evanghelia este pentru toți evrei și neamuri care veneau să-L asculte. Data viitoare vom continua cu Matei, cu Predica de pe munte. Un text extrem de cunoscut și extrem de important timp de trei capitole, avem învățătura lui Iisus una după alta, una după alta, Iisus dă și învață și învață lui Sămitu. Lucruri foarte importante, e o provocare pentru noi, că în timp ce le cunoaștem și le știm pe deasupra, haideți să vedem, o să descoperim adevărul importante pe care Dumnezeu le are acolo pentru noi. Așa că Puteți citi înainte ceva din capitolul 5 pentru că ăsta îl vom prezenta și să rămânem cu gustul ăsta al Evangheliei. Trăim azi Evanghelia? Sau am trăit tot doar cu neapăbărit? Mai trăim în Evanghelie? Să știți că e timpul în care Evanghelia trebuie predicată evanghelicii. Evanghelicii, noi copiii lui Dumnezeu, aveam nevoie să auzim încă o dată Evanghelia și să o înțelegem, să trăim, rămânând în ea. Toată să devine cu rotări și să ne aiută. Amin. Astăzi vin la tine, Domnul, E turi de bucurie, mai peturcă pietruța, ca să poți să cânt o veste Sunt atât de Mea. Vreau să-ți scândească la te lau, să-ți mulțumesc că ești din viața mea.